A Pachán vére azt mondják a bosszú édes méreg. Nos, esetemben nem. Sokkal inkább kínzó sav, ami szép lassan emésztette fel bennem az emberséget. Megmérgezte a lelkemet, miközben a szívemet szafatokra marta. Olyan régóta éltet ez az érzés. Anna halála óta csak erre tudok gondolni. A bosszúra. A halálra, a fájdalomra. Arra, hogy mit veszítettem. Amikor a karomban tartottam és az ajkam közé lehelte a lelkét, magamhoz vettem a sötét végzetemet is. Megjártam az orosz börtönöket, fokról fokra lépkedtem felfelé a szervezetem belül. Leköptek és semmibe vettek, majd az évek múlásával elkezdtek tisztelni. Egészen addig jutottam, amíg a bizalmasa bizalmasa is jobb kezelettem a semmire kellő örököse, mindennél jobban akarta a hatalmat és a vele járó kiváltságokat. Pontosabban csak a kiváltságokat. Két kézzel szórja a pénzt, a legjobb drogokat szippantja fel nap, mint nap, kurvákat kefél reggeltől estig. Erről szól az élete. A kiváltságokról. Amiért kurvára nem küzdött meg. Ha úgy tartja kedve, gyilkol, kontrollálatlanul. Megkérdőjelezhetetlenül. Már-már betegesen. Úgy gondolja, ha össze-vissza gyilkolászik, jobban fogják tisztelni. Viszont esetében a tisztelet egyedül az apja miatt maradt életben. Óvatosan lenyomom a kilincset és kinyitom az ajtót. A kegyetlen maffia főnök Juri Vorobjov a széken ül, ölében egy átkozott ribancal, aki hangosan sikoltozva ugrál rajta. Nagyon régóta vártam erre a pillanatra. Arra, hogy mikor fizethetem meg neki az adósságot. Hogy mikor fogja a vére elmosni a szívemben lévő gyászt. Egyikük sem veszi észre, hogy beléptem. Én voltam és vagyok a hangtalan gyilkos, aki úgy lopakodott az áldozatai közé, hogy azok észre sem vették, csak amikor már túl késő volt. Ahhoz, hogy valaki tökéletes gyilkológéppé váljon, rengeteg életet kell kioltani. Többféleképpen kell végezni az áldozatokkal, Öltem már embert pusztakézzel, késsel, fegyverrel. A halálmódját mindig én választottam ki, annak függvényében, hogy kit fogok megölni. A jelentéktelenek golyót kaptak. Akik egy kicsit is számítottak, azok lassabb halált haltak. A Pakhan. Szeretném elnyújtani a kivégzését, de tudom, nem lesz rá túl sok időm. De az a pár másodperc lesz életem legszebb, és neki a legkínzóbb másodperce. Mire Juri észreveszi, hogy mellettük állok, szíven döföm a lányt, aki azonnal meghal. Mire Juri kinyitná a száját, rászorítom vastagújjaimat. Próbálja elővenni a fegyverét, de nem tudja, mert a halott lány teste az övére borul. Az a kója és elveszem a fegyvert, majd az asztalra teszem. Addig viaskodunk, míg nem a lány teste a földre zuhan. A pák melkasába döföm a kést, elkerülve a szívét. Próbál szabadulni, a teste megtelik adrenalinnal. Lefogadom, hogy most azon gondolkodsz, hogy miért. Megforgatom a melkasában a kést, az ujjaim közé ordítja a fájdalmát, amit én úgy szívok magamba, akár a szivacs. Ezért a pillanatért maradtam életben. Valami borzasztó, ugyanakkor jó leső érzés árad szét bennem. Érzem a meleg vérét a hideg markolaton, a bőrömön a vérszagát, ami elnyomja a szobában keringő füllett szagot. A fejét rázza, nem érti, hogy én, az első embere, a bizalmasa, miért gyilkolja meg brutális módon. Évekkel ezelőtt ránk támadtak az embereid. Az anyagot akarták, és persze a kibaszott hatalmat, területet. Újabb döfés, felordít. Fájdalmas kiabálását elnyeli a testem az újai monát. Az embereid bejöttek a házamba és megfenyegettek. Megölték a barátnőmet és a fiamat. A barátnőmet és a fiamat! Ezt a mondatot ordítani tudnám, de végül csendesen a torkomra forr. Égeti a nyelőcsövemet az igazság. Ismét belemártom a kést, de ezúttal még közelebb a szívéhez. Muszáj megőriznem a hideg véremet. Élve akarok kikerülni ebből a helyzetből, és győztesen. Mindvégig erre készültem. Vártam a kibaszott pillanatra, amikor belenézhetek a szemedbe, és elmondhatom, hogy mit tettél velem. Igor! A hangja remeg, egyre gyengébb, mégis erős és félelmetes életének utolsó pillanataiban is. Minden csak hazugság volt. Végig ez volt a tervem. Elengedem a száját és megszorítom az állkapcsát. Mindent elfogok venni, ami a tiéd. Pontosan úgy, ahogy te is elvetted azt, ami az enyém. Fagtyú, sziszegi a fogai között. Tudni fogják, hogy te tetted. Nem. A kibaszott ribanc tette, aki a farkadon ugrált. Én választottam ki. Senki sem fog gyanakodni. Te... Még egyszer beleszúrom a kést, pontosan ugyanoda, ahová az előbb is, és jól megforgatom a testében. Felordít, így ismét befogom a száját. A halálod nem hozza el nekem a megváltást. Nem fogja enyhíteni azt a fájdalmat, amit okoztál. Te, ha meghalsz, a bosszú, amit bevégeztem. Talán a barátnőm és a fiam végre békében nyugodhat, mert az ő haláluk a te halálod. Egészen mére nyomom a kést, rendezik fel, a teste küzd az utolsó pillanatokban is. Jól nézz a szemembe, mert ez lesz az utolsó, amit látni fogsz. Ezt viszed magaddal a pokolba. Még egy erőteljes nyomás, majd ez a mocskos gazember szó szerint kileheli a lelkét. Kihúzom a kést és elveszem a kezemet a szájáról. Minden csupa vér. Ő, én a lány. A földre pillantok, majd gyorsan legugolok, felhúzom és az ölébe ültetem. Még egyszer belenyomom a kést a sebekbe, hogy a lány keze véres legyen, majd lefordítom róla és a földre dobom, így a kés kiesik a kezéből. Járulékos veszteség Egy élet, amivel az utam végén elszámolok. Anna és a fiam ártatlanok voltak, nem érdemeltek halált. Ő mégis elragadta őket tőlem. Veszek egy mély levegőt, közben diadalittasan végignézek a pakhán vérbefagyott holtestén. Majd riadságot színlelve kiszaladok az ajtón és az őrök után kiabálok. A konyhába megyek, ahol jókedvűen cigarettáznak és kávéznak. Ahogy meglátják, hogy előttük állok véresen, azonnal felpattannak és futásnak erednek a dolgozó szoba felé. Egy szempillantás alatt megtelik az impozáns szoba őrökkel. Mi a faszom történt itt? Záparoznak a kérdések egymás után. Iván? A szobájában épp egy kurvát baszik félájultra. Azonnal menj és szólj neki! Utasítom az egyik kört aki elszalad. Mi történt, Igor? kérdezi Vasili. Ő az egyik legjobb katona. Ha őt sikerül meggyőznöm arról, hogy a lány ölte meg a pakhánt, akkor tulajdonképpen mindenkit meggyőztem. Arra léptem be, hogy ez a hülye kurva késdöf a melkasába, majd, ahogy észrevett engem, melbeszúrta magát. Egy útszéli olcsó kurva képes volt kinyírni a főnököt. Vaszíli a lány mellé gugol, megfogja a hajánál fogva és maga felé fordítja. Egy hatvan kilós csini baba filészte ki. Elengedi a lány fejét, ami hangosan koppan, ahogy földet ér. Majd Juri holteste mellé lép. Nem tudom elhinni, ez mégis hogy a faszomba történhetett meg. Rövid hajába túra, hogy felénk fordul. Nem gondoltam volna, hogy a lány veszélyt jelent. Furcsa hangokat hallottam, azért jöttem be. Nem tudom elhinni, basszátok meg. Hogy volt képes kinyírni? Hogy? Ki volt a szuka? Honnan jött? És miért nem ellenőriztük? Záporoznak a kérdések. Ki kell vizsgálni az esetet? Nem kizárt, hogy egy másik bratva főnök intézte el. Sokan akarták Vorobjov halálát. Ahogy ezt kimondom, belép az ajtón Iván. Papa, kérdezi Kábán. Most is be van lőve, alig áll a lábán. Iván, Vasili lehajtja a fejét. Ki a faszom nyírta ki a papát? Előre lép kettőt, de majdnem hasra esik. A nagy örökös. Iván, Vasili elélép, mire Iván pofán vágja. Kussoljál. Azt kérdeztem, ki nyírta ki a papát? Ő. A földre mutat. Egy útszéli kurva képes volt kivégezni a pakhányt. Mégis micsoda dilettáns banda őrzi akkor a maffia főnököt. Te? Újabb pofon. Vagy te? Vérben forgó szemmel felén fordul. Te mit tudsz erről elmondani, Igor? A papa kedvenc, kibaszott kis pincsikutyája. Te mégis hol a faszomban voltál? Az ajtó előtt. És nem vetted észre, hogy kivégzik a főnöködet? Megpróbál engem is felpofozni, de megfogom a kezét, és megszorítom. Ha rajtam múlna, az apád még mindig élne. Engedd el a kezemtesen kiházi. senki házi! Elengedem, mire fújtatni kezd akár egy felbőszült bika. Papa! Kikerül engem, majd az apja mellé lép, és átöleli. Papa! Úgy sír akár egy kisgyerek. Taknya nyála egybe folyik. És akkor ő lenne a tökéletes, örökös és én lennék a jelentéktelen senki. Tudni akarom, mi a picsa történt itt, megértettétek? Ordítja felénk Iván összefüggéstelenül. A papa gyönyörű temetést kap majd, olyat, amilyet megérdemel. Azt a kibaszott kurvát megdaraboljátok fel, és dobjátok oda a kutyáknak. Vasili bólint. És most húzzatok el innen a picsába, el akarok búcsúzni tőle. Mindenki elindul az ajtó felé, én vagyok az utolsó, aki elhagyja az irodát. Igor! Megállok és megfordulok. Nem bízom benned. Soha nem is bíztam. Ha megtudom, hogy bármi között volt az apám kivégzéséhez. Hűséges voltam és vagyok apádhoz a halála előtt és a halála után is. Megígérem, kiderítjük, mi történt. Azt ajánlom is. Elfordulok, majd féloldalas mosolyjal a számsarkában kisétálok az irodából. A neheze megvan. Most már csak el kell varni a legutolsó szállat is. Mindent alaposan kiterveltem. Senki sem fog gyanakodni rám. Most, hogy Vorobjóv meghalt, talán én is békére lelhetek. Gyönyörű temetést kapott az a mocskos szemét láda. A fekete koporsó csak úgy csillogott a napfényben. Fehér rózsacsokrok díszítették a templomot, a koporsót és a sírhelyet. Több tucat befolyásos ember jelent meg, és persze a legnagyobb bratva főnökök. A temető teljes egészét lezárták a temetés ideje alatt. Iván természetesen most is be volt állva. Mindenki észrevette, hogy valami nem stimmel vele. És persze nem a gyászról van szó, hanem megint tele volt nyomva droggal. A temetés végeztével rendeztünk egy kisebb megemlékezést a házban, ahová meghívtuk az összes maffia főnököt. Mindenki az érdemeit méltatta, hogy milyen nagyszerű és erős ember volt, hogy az élete milyen tragikusan ért véget. Úgy beszéltek róla, mintha ő lett volna a világ egyik legfontosabb embere, aki önzetlenül osztogatta a jót. Az igazság azonban az, hogy egy mocskos gyilkos volt, egy utolsó féreg, aki más embereken élősködött, és csak halált hozott. Vége a bulinak! Iván hangosan felkiált. Megkérem a mélyen tisztelt és nagyra becsült főnököket, vonuljunk vissza a dolgozó szobába, hogy meghallgassuk apám végakaratát. Iván erre a percre várt, mióta csak meghalt az apja. Egyértelmű, hogy ő veszi át a hatalmat. Ő az egyedüli örökös. Ez persze sokaknak nem tetszik, hiszen mindenki tudja, milyen pusztító életet él. Ami önmagában nem lényeg, hiszen mindenki leszarja, mi van a másikkal. Viszont ekkora hatalmat ilyen labilis ember kezébe nem lenne szabad átengedni. És ezt a szervezet tagjai is tudják. Ha úgy gondolják, hogy alkalmatlan lesz a vezetésre, kérni fogják, hogy helyette más vegye át a főnök pozícióját. Bemegyünk a dolgozószobába, amit azóta tökéletesen kitakarítottunk. Nyoma sincs a napokkal ezelőtti vérengzésnek. Iván azonnal az apja székébe ül. Úgy néz végig rajtunk, mintha az alatvalói lennénk. Biztosra veszem, hogy már a szájában érzi a hatalom ízét. Csettint az ügyvédnek, aki fel fogja olvasni a pakhán végakaratát. Kiveszi a táskájából a borítékot, egy borítékvágó késsel kinyitja, majd kiveszi belőle a papírt. Megköszörüli a torkát, és felénk fordul. A pakhán hónapokkal ezelőtt írt egy végrendeletet, amiben megnevezi az örökösét, valamint meghagyta, hogy ki fogja irányítani a szervezetet a halála után. Iván diadalittasan elmosolyodik. A pakhán egyedüli és kizárólagos örököse, Iván Vorobjov. Ez nem volt kérdés. Iván fennhangon közbevág. Hiszen én vagyok a fia, így egyértelmű, hogy én fogom tovább irányítani a szervezetet. A pakhán továbbá meghagyta, hogy az örökös csak abban az esetben veheti át a hatalmat, amennyiben ezt a mindenkori és tejhatalmú pakhán jóvá hagyja. Mi a faszom? Pillanat, uram, azonnal olvasom tovább. Mégis mit jelent, hogy a mindenkori pakhán jóvá hagyja? Ő volt az, és ő meghalt. A hagyományok értelmében az örökös, azaz én fogom tovább irányítani a szervezetet. Az örökös kérdése nem megkérdőjelezhető. Az örökös továbbra is Iván Vorobjov. De az új pakhan, aki átveszi a szervezet ügyeit, és ezáltal kizárólagos bratva főnökké válik, az nem más, mint Igor Ivanov. Mi? Iván felordít, és felpattan az asztal mögül. Hadd nézzem. Kikapja az ügyvéd kezéből a papírt, és olvasni kezdi. Ez nem igaz, nem! Megfogja a papír szélét, és széttépi. Én vagyok, varobjobb fia! Én vagyok az örökös! Én vagyok az új maffia főnök! Körbenéz majd, gyilkos tekintete megáll rajtam. Ez csak másolat volt, dönyögé az orra alatt az ügyvéd. Te kussolsz, kutya! Fenyegetően ráordít, majd kimasírozik az asztal mögül és meg sem áll a szoba közepéig, azaz előttem. Te vetted rá az apámat, hogy írjon egy ilyen szemetet? Semmi közöm hozzá. Én is legalább olyan meglepet vagyok, mint te. Lófaszt! Állandóan apám seggében voltál. Megragadja az ingemet, mire Vasili megfogja a kezét, és lefejti rólam. Te ellenszegülsz nekem? kérdezi Iván hisztérikusan. Az új pakhannal beszélsz. Pakhán! Iván ismét a szememben néz, majd leköp. Ő egy utolsó kis senkiházi, akit az apám felkarolt. Azért, mert kinyírt egy kibaszott senkiházit a börtönben, ő a fasz a gyerek. Kivívta minden fasz fej tiszteletét? Körbe mutat szobán. Úgy hiszem, ezzel a kijelentéssel sok nagy maffia főnököt megsértett. Szerintem jobb lesz, ha most csendben maradsz. Csendben? Látom, már is ízlelgeted a nagyfőnök szerepét. Tudod, szinte biztos vagyok benne, hogy te nyírtad ki a papát. Te is nagyon jól tudod, hogy a vizsgálat engem igazol. A lány bedrogozta apádat, majd mikor elvette a maradék eszét azzal, hogy a farkán ugrált, ledöfte, mint egy disznót. Semmi közöm nem volt apád meggyilkolásához. Tiszteltem és szerettem őt. Te! Megpróbál ismét hozzámérni, de Vasil így lefogja. Engedj el! Talán jobb lesz, ha most elmész. Ez az én házam. Nyugodj meg, később megbeszéljük. Én nem beszélek meg veled semmit, Ivanov. Most tenyertél, de nem nyugszom addig, amíg vissza nem veszem azt, ami az enyém. És most engedj el, te senki házi. Intek Vassilinak, hogy engedje el. Ahogy végre kiszabadul, dühösen kironta dolgozó szobából. Minden szem rám szegeződik. Az új pakhánra. Várják, hogy mi lesz a következő lépésem. Nem kell sokáig várakozniuk, megmutatom. Határozott léptekkel megkerülve az asztalt leülök a hatalmas székre, és végignézek mindegyikükön. Tudom, hogy a társaság több mint fele a halálomat kívánja. Nem értik, hogyan lettem én az új pakhán. Nos, én pontosan tudom. Juri megbízott bennem. Sőt, talán még szeretett is. Imádta a hatalmat, a pénzt, büszke volt a nevére és arra, hogy milyen birodalmat épített fel élete során. És ezt a birodalmat, úgy hiszem, sokkal jobban szerette még a saját vérénél is. Azt akarta, hogy a halála után a neve így vagy úgy, de fennmaradjon. Tudta, ha nem a fia kezébe teszi a hatalmat, hanem egy olyan férfiéba, aki meg fogja tudni védeni, az olyan lesz, mintha halhatatlanná válna. Ahogy átveszem a szervezetet, szép lassan bekebelezem, és egy napon a maffia világ eszébe se fog jutni, hogy ki volt Varobjov. Mindenki a feltörekvők is senkiről fog beszélni. Igor Ivanovról, aki képes volt a lépcső legalsó fokától egészen a legfelsőig jutni.